Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a radiopalafrugell.cat i nosaltres en aquest moment, en aquest matinal de Ràdio Palafrugell, ens posarem en contacte amb el regidor de Palafrugell en comú al Consistori, Alfonso Rius, per comentar un, una moció que vam presentar en el ple de dimarts passat, en el qual doncs, va, es va aprovar per unanimitat que la gestió forestal i prevenció d'incendis doncs, tingués una altra manera de, de gestionar-se amb una instància que feien a la, a la Generalitat de Catalunya. Per saber més detalls i per doncs, concretar ben bé a què referia aquesta moció, saludem l'Alfons Rius, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Alfons. Bon dia. Doncs, Alfons, dèiem eh, que havíeu aprovat per unanimitat aquesta moció que vau presentar vosaltres en referència a la gestió forestal i prevenció d'incendis. Explica'ns els punts bàsics d'aquesta de, de, moció, del que presentàveu. Sí, correcte, Rubén. Aquesta moció la vam presentar amb motiu, bé més que res, per dos objectius. Al no? principi és que ja havíem hem passat dos fenòmens que han deixat una mica trastocats a Palafruger, com ha sigut el fenomen de la glòria meteorològic i el fenomen de la crisi econòmica, el Covid-19. I per, no, bueno, per una mica de previsió i no arribar a tindre cap més desgràcia, doncs no voldríem pas el tema, oblidar el tema dels boscos i el tema forestal sabem que Palafrugell ja té un sistema, diguem, d'estat de, d'alarma d'incendis, perquè abasta tot el terme doncs, part de Gavarres i també tenim aquestes parts de, de, de bosc petites, mm -hmm. a, molt propers a la costa, i que en principi doncs, ja estarien protegides amb un cas d'alarma. Però que sí que hem de tindre en compte, que és el que vam presentar i com vam orientar aquesta moció des de Palafrugell, com ho podem, era el tema de la prevenció. Actualment la prevenció als municipis és molt important i és prevenir tots aquells fenòmens que puguin vindre abans de que passi cap altra més eh, desgració que m'he esmentat abans. Uh -huh. eh, en principi, aquesta prevenció era controlar una mica doncs, els camins que entren dintre aquests interiors protegits de boscos, d'ones verdes, i que en el nostre cas són molt petites, en la zona de les platges, i tan estenses eh, per tot, per totes les gavarres. Aleshores, volíem crear un sistema com de, de control i de previsió en què voldríem... Doncs, instar persones a qui estiguessin sobre, en aquest cas forestals. Per això demanàvem el recolzament i el suport al govern de la Generalitat de Catalunya. Mm -hmm. Tot i que sabem que fa poc temps han tret una, una norma en tema d'incendis, bueno, com han creat un protocol, però que sabem que no arribaria a estiu per estar posant-lo en, en acció. Aleshores, hem nosaltres han volgut intervenir amb el tema de protegir el nostre poble amb l'ajuda del govern de la Generalitat en aquests forestals. Mm -hmm. uh, quan parlem d'incendis, una de les, uh, de les coses que, que més són més importants és la prevenció, no? el tema de doncs, tenir els boscos nets, podrien dir, no? entre cometes, uh, Parleu i, i s'ha apuntat també en altres mitjans de comunicació doncs, que, que han parlat amb, amb bombers o amb, amb agents rurals del tema d'aquest de sotabosc que s'ha anat, anat creixent, d'una banda, per les pluges que hem tingut aquesta primavera, tant al maig com també al juny, i també doncs, per aquesta manca d'activitat que hi ha hagut a causa de la Covid-19. És un dels punts que també vosaltres toqueu, eh? aquest sotabosc que pot provocar doncs, incendis si no, si no es gestiona del tot correcte. No? Sí, exactament. Aquest sotabosc que s'ha creat arrel del fenomen que va passar del Glòria, meteorològic, sabem que va destrossar a part de costes, doncs, interiors d'aquests boscos protegits, i també va llançar arbres enmig del bosc, i el poc temps que hem tingut de maniobra i el tem poc temps que hem tingut de logística de poder fer el manteniment a aquests boscos com s'havia fet prèvia a l'estació d'estiu, no s'ha pogut fer perquè hem tingut a més, ha afegit aquest fenomen del Covid-19 que ha traçat tot el manteniment de, en general de tot pela fugir i que no s'ha pogut intervindre. Llavors, aquesta parellositat ha creat a crear aquesta moció per dir, eh, estiguem alertes, estiguem atents, que hem de preveure les coses ja a partir d'ara i cada cop més amb tot com va, com es va movent. Mm -hmm. Ara, amb aquesta moció doncs, aprovada per unanimitat, quin són els passos a, a seguir? Perquè eh, la gent també s'ho pot preguntar, no? Molt bé, ara l'Ajuntament, eh, amb tots els grups municipals, ha aprovat aquesta moció. El següent pas és tocar la porta de la Generalitat i és, és això, el, aquest pas que s'ha de fer. I després, quina sol ser la resposta també? Perquè al final també la gent es pregunta... Eh, serveix per alguna cosa? Sí, primer de tot, que no ho he dit des de principi, hauria de fer un agraïment extens a tot el Constitutori que van aprovar aquesta moció, gràcies als dos partits polítics que formem l'Ajuntament de Palafrugell. Arrel d'aquí van sorgir per part del Govern una esmena, ben clara, que teníem un problema afegit sobre la taula, no? El problema aquest també s'hi va sumar al PCC dient que, és clar realment no tenim ara doncs, nosaltres personal municipal com agents cívics o policies per poder destinar en aquest control i prevenció de boscos. Aleshores vam reconèixer aquesta esmena que es va fer, la vam, reiterar, la vam retirar i llavors vem donar la possibilitat de més carrers demanar l'ajuda al govern de la Generalitat perquè fossin ells les persones que ens, ens fiquessin també aquests professionals forestals a més que res a seguir un control exhaustiu d'aquests boscos i evitar quan es podria vindre. Aleshores estem esperant la resposta farem una instància al govern de la Generalitat des de l'Ajuntament on es demanarà aquest suport i recolzament per la població, per la FUGEI. Mm -hmm. Per, per l'experiència que, que, que tens al fons que, i no sé, amb, amb altres eh, companys de, polítics que ho, pugui, ho hagis pogut comentar, eh, quin, quin recorregut té això al final? Eh, vull dir, sou optimistes en que es pugui ajudar? Eh, també hi ha la situació actual? Vull dir, no sé com, si encara ho hem optimisme, doncs, que pugui arribar aquesta ajuda? Bé, nosaltres, primer de tot... Doncs hem de ser sincers i, clars, vull dir, el problema, el problema damunt la taula, en aquest cas, diem, nosaltres no arribem fins aquí, hem invertit molts cèntims per la Frugell, ara mateix, amb els controls de platges, amb altres controls que es necessiten, també, que són molt importants per la Frugell, amb aquests agents civils que se'n puc contractar, amb la policia, amb més augment de policies pels espais de la Frugell, amb aquesta temporada turística d'estiu, i nosaltres volem deixar clar al govern de la Generalitat que realment on no pugui arribar la, al municipi ens hauran d'ajudar com sigui aquest govern de Generalitat amb les eines que ells puguin facilitar-nos i ens puguin donar. Aleshores nosaltres mm, ho presentem, ja de torno a repetir, fem aquesta instància del govern de la Generalitat i esperem aquesta resposta per sempre evitar, uh -huh. perquè la prevenció, repeteixo, és molt important. És més important la prevenció que quan no es té el risc a casa. Llavors d'anar d'ara cap endavant amb aquest ajuntament preveint molt més les coses que arribant en què arribem a nostreats d'alarma o que arribem en els moments catastròfics mm -hmm. Donc eh, estarrem a temps a quin és el recorregut d'ara d'aquesta doncs, moció que també o aquesta petició que es presentarà a la Generalitat de, de Catalunya nosaltres doncs, ho seguirem eh, comentant aquí també eh, a Ràdio Palafrugell amb els protagonistes en aquest cas hem comentat a eh, aquesta moció que vam presentar el grup en Palau Frigil en Comú amb el portaveu al nostre Ajuntament, amb Alfons arius, el al qual doncs agrim novament que ens hagi atès la trucada. Moltes gràcies, a Alfons, i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.